اعوذ بالله من الشيطان الوجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم من بعد ما جاءناهم العلم وبغيا بينهم وَلَا أُلَاكَ لِمَا تُنْسَبَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قُضِيَ بَيْنَهُمْ وَنُزِّلَتْ وَإِنَّ الَّذِينَ هَوَرِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بعدهم لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مريبا وما تَفَرَّقُوهُ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ بَعْيَمْ بَيْنُهُ دی جانا اللہ جللہ جلال ہو چه مخی کممسلہ بیانا کڑی واہ چه تازو دا اللہ جل جلال مکمل دین در کڑی دن آگی کے دو, دو خبرو و خیال ساتھ یاو را برابر اوه د مګی کې پرګې او ډال دروازې مجوړه وای نو اوس دا او بیان کړي چې چا پرګې او ډال دروازې جوړې کړې دي اواغې خپل ټول دین گډوډ کړي چې هغه هلي کتاب دي نلا پرما یوما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم او تفرق اور دلبازی نو جوڑا کڑی دے اہلی کتابو او باسی تیزے نا اہلی مکہ خلی خودا غا تفسیر اغا کم زوری چه تفرق اور دلبازی نو جوڑا کڑی مگر دی مشرکانو دا مکہو من بعد ما جاءهم العلم روز تو جدینا چی دی دی دی علم راگ پا واسطی دی نبی علیہ السلام باندی نو دی دی دا لبازی جوڑک لبغی ام بینو دا وجه دا ظلمنا دا حدنا تجاوز او د حسد دا وجهنا خو دا خبره دا تفسیر کمزور زورده زکر دا احل بیان ورپسیده و انر لذین اروزیل کتاب من بعده و خبر دا د دا احلی کتاب و بیانده ن اهل کتاب مبارک ک اللہ فرمای چدی تلاویزی او نکلا مگرست دینه جدیده علم راغه دا را دو پیغمبرانو په واسه نو نهه مگر تجاوز وکو بغیم بینهم وجه د ظلم او د تجاوز کوله خپل مسک نو حسدی او بل شروع نه لګې د وجې نه پیر کی شو او دا یو بل باندې ظلمون شروع کلون داگید و د پرکی اوڈالا بازا ہے پرکی پرکی پکی اغا جوڑی شوی نو زکا پداس دوران کچی یو بل سر بغس پیدا شی و حسد پیدا شي نو دتی نم جنازه دا غا وقتی ہوزی بیا پیدا کی و مولیان مختلف شي؟ ن بیا دو پرکیش نو یا ها مخا یو م دا ل کتاب نسی کی او بلوم دا ل کتاب نسی نو بیا دوا له په حق نشی کول نه یو په حق بل بل باتلی به دا کرانګي اغای کتاب ف بیا دغید کتاب ذمہ داری مل نه واغست نو سره سره بغای کتاب کې بدلونوم کولي کل و هم کول په تورات او انجیل کې به خپل لاسو لیکل کول مانی و بدلولې خپل کتاب مکمل برباد که. نو اسکو ایسایانو کهو کوریم. نو اللہ وطا یو کتاب نازل کدهو. انا جیلی اربادیو سالور دکم دانا را دو. اپر داندانگا دا انجیلی مطار ای دا انجیلی لوقار ای نو سالور دکم دانا شو. یو زمانکی دوم رسی واشیو. چه آبا چا تلانگ شاگوی چه پکم یو عملو کسده که دا اللہ کتاب کوریم. نو طول وی راغون که سور انا جیل ایو کټ کې واچل نو بشمول دي چې کوم اخرګه پاتېږي دا یې زالور پاتې شو بغیر د کتاب پاتې جو ټوله لړمه هم د کتاب رواني بیا ای بس ی که نورې مشنه دا زالور اناجیل جری داس زمانه کې ډیر سیوا شو ندوم را پر او اورل بازه هغه دیوبل سره د بوغ زو د حسد د وجنا او پيوبل باندې ظلم او د تجاوز د وجنا هغه پر کې اورل بازه جوړ شي او دا د شیا دین کې لري نقصان دي د دیو چې الله وی کچره زم ما پیسې لدانې بس دا اخرت کې به په خپل پیسې سزا جزاء ولا دنیا کې به ما مزلحت پم زکه چې یو مقصد لپاره الله یو مخلوق پیدا کوي په مقصد باندې چلېږي بیا خدای ختمو دی. نو الله ما په مخې سره خبره پیسې لگای چې کم پر حق او بچګړو په بنور مې ټول تبا یا ټول کړ ټول کا غلطه او ټوله پرګې په غلطه وینې ټوله په متابه کړې الله او نن ما ځان سردا په سلک کړې دا چې عذاب پرست کول شي قیامت کې به فیصله مول شي نل پرمای ولو لا ولو لکلمت کچریدا من ربک استارت طرف نوران دی دا فیصله نوې شي چې دا عذاب پرست کول شي اله اجل مسمى تر یو نیټه مقرره لقضي بينهم الله القرآن به फैसला هغه کلي شو ود دي په مسكي تعزيب ور کړلونه حق پرکوته چې کمه حق وای ته الله نجات ورکوي نظر د هلي کتابو بیان ورپسي و ان الذين اورسل الكتاب اوا کسن الله وي چې هغه ته او رسول کتاب کتاباتا ورقنا شویده من بعده رستو ده ده یهود و نسوراونا چه آغا اهل مکه ده ده ده مکیوال خلق ده نو ده دی بارکم اللہ خبرکی لکوی شکی من دیوم پشکی ده ده ده کتابنا دا اللہ ده وحدانیتاو ده ده قرآننا آیاد نبی علی السلامنا دیوم پشکی ده مریبین پوخ شکی ده نو ایا او ځاو ما نه ډله بازه او پرکی به وګړي ورځ له مکه چریدي کول سر شک دي پیغمبر د ظاهر جادوګر وی قران ته سیر كهانت وای د الله کتاب منینا ورپسې الله پرمې پلي زالک فدعوا پلي زالک ام د دې د جن فدعوا ته دعوت چلا خلق را ولا د څه جن چې خلقو کې افترات دي آدام بیاو دعوت اتفاقی ده ام بیاج کم دعوت ورکی اغیسرا اتفاق پیدا کیږي نو دغه دغ اتفاق د فرافتعو دعوت دا کو ورکاو فلزا لګه دغه اتفاقی مسلې ترپات د دغه د وجې دعوت ورکاو او یا فلزا لکه کی اشاره ده چې اصل اتفاقی د ټول امت وحدالیت ده دول کلي اديانو کې کلمه توحيد دا یو لا اله الا الله ايز يومت کې بدل شي ويند رسول الله بدل چوي دي چې موسی کليم الله مهنت لا اله الا الله موسی کليم الله لا اله الا الله عيسى روح الله لا اله الا الله محمد رسول الله هر وخت سره پیغمبر بدل شي د اصل توحيد نه بدل شي نو اصل اتفاقي دي نو فدع ترا په لګا دول را بلاه دا کلمه ترپه واستقم او خپل استقامت اختیار کا ټینګ ودریګه د الله جل جلاله په دې وخت داني اټمانې په دې باندې خلک کما امرت لکه څنګه حکم کولې شي د استقامت کمې زیاته هغه په کې مکوم ما استقامت اگر دې ته ویل کېږي دا الله انسان برابر رواني سنگواله استار کې استقامت د ضرورت رحمتونه به ترين شي ایا ده چې انسان بار زورځي په ورزی مرزي پهنه کې مرزي اگر ده لکزا زب زاول ځانوال امبياتاس دا عادت خنره استقامت ډير پکړه نه شيږي چې تک لک پټي مان دین باندې رواني خبر ده ته نو ده په کوشش باندې کېږي مهنت باندې کېږي انسان مسلسل محنت کئی اللہ یاد ساتی نو اللہ پیغمبر تاوی وستکیم کم آمیر او دا صرف پیغمبر تنوی کم خبر جی پیغمبر تا کی گی نو دا اصل الامت دیگی خبر دن دا لکن او وستکیم دا واحد مخاطب سی غدا صرف پیغمبر تاوی لگا کدا جمع بیا وستکیم وستکیم وستکیم وستکیمو گو مفرد سی غدا او دا پیغمبر تاوی امت ده مراد دے پیغمبر سی د نفض دعوتم او ملت دعوت به کار ده او استقامت به کار ده سنجدا الله جل جلال او طرف حکم کیږي د عبادت عاده ګناونو دمن کېدو ولا تتبعوا اهم او ته اتباع ما کوي د خویشت دا جامع آیات ته په دې کې لس ذکر دي لس مسئلے اغاز ذکر دي نپزده دی, دی باندې وه کی اشاره د خبرې ته نه چې دا امه تاسره په هدایت باندې ګوچلې کېن ولټه تا باندې کوشش کوي چې تاره واړل غلاوی دعवत ورکوا 300 بده باندې دریغ خوایښت او اته باندې کوا ځکه عام تور د دین او د خوایښت پر مس کې تزان خبر ځانل دین نوم د خوایښت او تور خبر ځانل کنه خوایښت تل ماتي هر خبر کې جائز خوایښت خوایښت نه ضرورت, دین ضرورت. تا پورا کئ دینستا ضرورت مثلا وادر تا تو یو کا درو کا درو کا سلورو کا اوک ددن خپل تجاوز کنا مې خوایشته ضرورت انسان سلورو پوری برادری حلال مال لے, تجارت کا ادا کا او که سود جوارات ورځي رستا خوایشته شریعت وی دامن کا نو هر ځای کې او جائز دی او ناجائز دا. ناجائز چیرې د پیسېات دی نو خوایشات ماتول د ددن ویل کیږي نو چې کوم خلق په دین نه چلیږي و ظاهر خبره ده چې خپل خواہشات روان دي د خپل نفس اتباع کوي ولاته طبيع واه دلیل خواہشات او اتمه کا واه وکول واه پیغمبره امنت به ما انزل الله من کتاب ما ایمان راولې په هغه سره باندي چې الله نازل کړی ده هر یو کتاب نه راغوې ګرمنا زریه اصول تاسو را د يهودي او ديسي اي چې ته تورات الله کتاب نه مننه ته په دا نه وایي چې معنا تب وذا هغه تورات م نمشي الله نازل کړه اوزما په هغه انجیل ایمان د چکم الله نازل کړه د کوسنه انجیل چې پته لګی چې لست کېغه موسی عليه السلام او عیسی عليه السلام باندې نازل شوه د کشنټ کې دي هر یو څنی تورات پته لګی د دې چې دکم تلاوت کړي او ترجمه شوی دی هغه پيو چې پکې حدیث را پبلې دی پکې اور دا انداله ولې د پته لګی چې په دې کې الله کوم کتاب نازل کړی دی اغه کې لست کې د یو ټګم پکې دي واه د قران دې او دنیا کې سماوی دینونو کې چې دې لفظ بل لفظ چې الله څنګه نازل کړي نو هغه محفوظ دي چې څنګه لفظ محفوظ دي نو هغه سه معنا محفوظ ده وقل واي امنتم بما انزل الله من كتاب ما ایمان له هغه سه باندې چې الله نازل کړي د هر کتاب نه او او ما تحکم شې د چیز انسان حکم نو بعضو مپسیې نوظامدلې زیګړي انصابو کوم په تبلی د شرای وکي چې کم حکم پهځان لکو کو ما په تاز لاکم دا نه چې تاسو ته حکم کومه او زه عمل لکوم اوبل دا د پ سلوکې مستسو په ماس کې انصاب وکم اهره معامله کېغا چې ستاسو د نیوي مععمللاتدي او که عمل سره تعلق سی عملی دي نهپغې کې د انصاب نه کاروالویر ل اد را نه کوم ما ته حکم شو دی. زیزن ساب کوم پمزد ساسو کے اللہ ربنا و ربکم اللہ پالن کے زمون گرے پالن کے استاسو دابل مثلا زمون گربم اللہ تعالی دے او استاسو ربم اللہ تعالی دے تاسو بم اگت ورز بم اگت ورزو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم پر خپل اعمال لیک خیر اعمال لیک شر اعمال او زمون پر زمون اعمال ولکم اعمالکم او استاز دے پر استاسو اعمال کبد اعمال لیک استادو دا تاسو په عمل باندې سازامل لويږي لا حجه بینا او بینکم اس حجه مباح سنشت حق ظاهر شو حق بیان شو زه حق دا بیان نرستو دلیل نیسل نشته نه جماعه او استادو په مسکی مناظره ضرورت نشته حق کارا دی دا که حق چدی د اجلاد بدیهات شو نو چې حق کاری شي دا نرستو بیا حجهت بازی کول پغی با کې بحث کول اب هغه باندې باسونه کول نو د تا مخابره ولیکي ننشت لري ضرورت حجت یعنی بحث دا زمونږ استاد په مسکه الله یجمع بيننا پدې شو د اخرت مسله ده الله به جمع اولی زمونږ په مسکه پرست د قیامت باندې د پار د پیسې او زکات للم ویله المسیر او وافسند کع الله ثلاثه دا الله ثلاثه په ټول ټوله هغه واپس کی دا نه بنید وَمَا فرهکو ته پر کوړهله بعض نوکړهې اخلی کتابو الله من بعد د معجا ومعلممو مګرو دی نه چېراغېدي تالم پهواسطتي دا بیا اولم د اوویللم د دی نودي ته پر ر کړړو بغپ نه تجاوز نه په ممسپل واللاله کلتون ک چری نوې پ سره د دا تاخیر داذا سبت چړاند د شوي می چړاند د شو دا مرب بګ د جانب طرفتن اله عجلب موسمطریوننی ټې مقرريله خوابغ نه هم نخام مخه پ سره بکل شووه په مزددي کې وَإِنَّ وَا الَّذِينَ قسان اوول کتاب چې و شو د ورته کتاب من بعد اورو د کتابنا ل فيشک من وخوا خدي شکدي منو ددي کتابنا مریب پخ شکدي دی منو اور تفرق ختمی کی دعوت زراعی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 اما استاسو که <اللحو> ربنا و ربکم رب زمان و رب استاسو دے لنا آمالنا و لکم آمالکم زمان دا پار زمان آمال دی استاسو دا پار استاسو عمال استاس دا عمالی سبتا سر زمان دا لا حجت بیننا و بینکم نشتد اس باز منازرہ زمان دا <زمون> استاسو مسکه الله لا حجتا نشته اس بحث رست د واضح حدود حق نه بیننا وبینکم فما زمو گا مستاسکه الله یجمع بیننا الله تعالی بجمر والی مزمو کی پرست قیامت و الیه خاصت الله تعالی تنبل چاتا المصیر و فصلا الحمد رب العالمین محمد صلی الله علیه وزیدان از همینی کیا اللہ صلاتو اللہ بسم اللہ اللہ ایر اللہ پلسطین کی سمرا مسلمانان دی فریشانہ کی دیو امونہ کی دیو از اتنی رحبوس ایر انتظام دنیا اسباکو کیا اللہ ازمون پاکستان دے نور ملدی ادیو اصلحو اس پائدہ مشتر وزمارتی دیو اطربی انتظامو کیا و تم انتظام ناغیر پر انتظام کیا اللہ پرشتوں کے ذریعے باردنی استا قوت و طاقت شتائرن استا دیتا قطمق کیا اللہ دا و ذرد پورا دنیا یا اللہ تولا غیبین کزام کیا پرشتوں کے ذریعے محبوس دا یهود کا پراب کا سمرا جرہوان شوئی اللہ ویدی کسمت کی ریت وطور حلاقی کی تباہ و بربادی کیا تباہ و بربادی کی اے اللہ زلیلے کی اے اللہ زلیلے کی ا یا الله <سؤال> کریم همغه مسلمانان چې دا غوښتل ملته یا الله <سؤال> ازا له د قبضه له ځای میرا نه قبضه ده امریکای په توسو ته باندې لنډه په توسو باندې یا الله کریم تا مسلمانان د دې پنج دخلص صلی الله